Miron Radu Paraschivescu Toamna grădina e acum o cireadă lăuză cu ugere pline. Dogorile n-au să-i mai cadă în creștet, Nici roiuri ar bine. Își umple cu dulci fructe poala o fată, Sub crângile joase, Prin care o clipă beteala fugarelor plete jucase. Astfel încărcată, își este ei însăși materna icoană, Dar tânărul piept dă de veste Că toamna ei încă e departe, Iar rodul grădinii Emană doar taina de care o despart. Nichivor Crainic, Părul din Răscruce. Ce dragă mi tu mie pom răzleț, cu norul tău de ramuri la răscruce! Îți dărui oricui arșița la duce, umbrarul vorbăreț. Când din mormanul lui bronzat te pridides cascadele de pere, Ești ca o boltă doldora de sfere Ce ard îndepărtat. Dar pradă călătorilor și jaf Mereu zburătăcidere de reteve, Cu perele pierzi crângile cârmpeie În și vraf. Flămânzi îți mușcă miezul de nectar, Dar cui pasă oare că te doare? Și cine simte taina ta cum moare, Durerea într-un dar Cruzi în asprimea scrijelatei coji Își sapă numele, ești tot o rană Întreagă răbduria ta pomană Crestând-o drept răboș. Și totuși tu n inimă de om Prea ierți, prea spătezi haina gloată Desăvârșire darnică e toată făptura ta de pom. Visând sub norul tău de foi, socot că duh neomenesc răzbate în tine. Din rodul tău aroma lui s-a ține chemând din largul tot. Te scutură drumeții grosolan, tu-ți vindeci ciumpăvirele schiloade și bun. I aștepți cu alt beșuc de roade, de astăzi, într-un an. Nichifor Krainic, Cântecul Pământului. Pământul rodnic, pământul sfânt. Tu care mi-ești leagăn, Cămin și mormânt, Ridică spre focul aceleiași stele Credințele tale, credințele mele. Evla vieție, pământule bun, În sânul tău doarme trecutul străbun păstrând pietre scumpe din vremile acele, comorile tale, comorile mele. Când gem sub copite de cal frământat, de graniți dușmane adânc sfâșiat, se zbat în furtuna mâniilor grele durerile tale, durerile mele. În volbur în mine viteze puteri, iar când voi fi vrednic, țărăna să-mi ceri, pe groapa uitată să crești viorele, iubirile tale, iubirile mele. Din clocotul inimii stinse să-mi faci umbroase coroane de falnici copaci. Prin mândrele vârfuri Să urci către stele Nădeștile tale, Nădeștile mele. Nichifor Krainic. Cântecul potirului când holda tăiată de secere fugata, bunicul și tata lăsară o chită de spice în picioare, legându-o cu cernic cu fir de cicoare. Iar spicele în soare sclipeau mătăsos, să închipuie barba lui Domnul Hristos. Când pâinea în cuptor semăna cu arama, bunica și mama scoțând-o sfielnic cu semnele crucii, purtau parcă moaște cinstite și lugii că pâinea dând abur cu dulce miros, părea că e fața lui Domnul Hristos. Și atât Potirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase, Tu, jertfă pe cruce, hrănește-mă, Mamă de Sfânt Dumnezeu, Ca bobul în spice și mustul în ciorchine, Ești totul în toate și toate prin tine, Tu, pâina de -a pururi a meu. În coarda de viță ce-nfășur cramă. bunica și mama mi-au rupt un ciorchine, spunându-i povestea. Copile grăiră, broboanele acestea sunt lacrimi de mamă, vărsate prin os la casnele Domnului nostru Hristos. Apoi când culesul de struguri fugata, Bunicul și tata, în joc de călcâie, Zdrobind nestemate, Ce lasă ca și roaie înspumate, Copile, grăiră, E must, sângeros, Din inima Domnului nostru, Hristos. Și iată, potirul, la gură ta aduce Iisuse Hristoase, Tu, fă pe cruce, Adapă-mă, sevă de Sfânt Dumnezeu. Ca bobul spice și mustun n iești Ești totul în toate și toate prin tine, Tu, Vinul da pururi. al namului meu, podgorii bogate și la normă noase, pământul acesta, Isuse Hristoase, e raiul în care ne-a vrut Dumnezeu. Privește-te în vie și vezi-te în grâne, și sânger în struguri, și frânge-te Bâine, tu, viața de apururi. puruși meu. Lectura Lidia Popița Stoicescu